Kniha 3, 24 až 25 Vasišta pokračoval. Držíce se za ruce stoupali Sarasvatý a Lílá pomalu k velmi vzdálenému místu ve vesmíru. Prostor byl čirý a zcela prázdný. Odpočali si na vrcholku hory Méru, ješe osou země, a poté se jim naskytla nádherná podívaná, když překračovali dráhu měsíce. Putovali mezi obrovskými formacemi mraků, až vstoupili do neomezeného prostoru, který je lůnem a zdrojem nekonečného množství bytostí v nekonečném množství světů. Viděli sedm velkých hor, zářících jako ničivé ohně při zániku vesmíru. Viděli zlaté pláně v okolí hory Méru a viděli i ty nejtemnější formy temnoty. Viděli bytosti obdařené nadpřirozenými silami, viděli zástupy démonů a skřetů. Viděli vozidla pohybující se prostorem sem a tam. Viděli zpívající a tančící nebeské nymfy. Viděli spousty ptáků a zvířat, andělů, bohů i velkých asketů, obdařených skvělými vlastnostmi a dovednostmi. Viděli příbytek stvořitele Brahmy, Boha Šivy i dalších. Jako dvě poletující včelky se toulaly po všech těchto místech. Poznámka s vámi venka té Šánandy. Popis je v textu velmi barvitý se spoustou podrobností. V krátkosti lze říci, že viděli všechno, co bylo v mysli bohyně Sarasvatý. A co Sara svatý chtěla královně ukázat? Svět vypadal jako lotos srdce. Okvětní plátky lotosu byly různými kontinenty, báhno z něhož lotos vyrůstal bylo pod světím a kořen lotosu byl božským hadem jménem Šéša. V tomto lotosu srdce uviděli kontinent zvaný Jambudvīpa jenž se skládá z nesčetně zemí a oblastí. Džambu dvípa je obklopený slaným oceánem. Za ním se nachází Šáka dvípa, obklopený oceánem mléka, Kušadvípa s oceánem sraženého mléka, Kraunčadvípa s oceánem přepuštěného másla ghý, Šálmalidvípa s oceánem vína, Goméda dvýpa s oceánem šťávy z cukrové třtiny a Puškara výpa s oceánem sladké vody. Zatím následuje hrůzu budící vesmírná jáma a oslnivě zářící hora Lóká Lóka. Na jejímž vrcholku se potkávají tři světy. Dále pak je ohromný les. Velký severní oceán obklopující pól Jasné světlo polární záře a tak to pokračuje, až nakonec se rozkládá neomezený prostor, čirá prázdnota. Poté, co viděla oceány a hory, vládce světů, říše bohů, vysoké nebe i samotné lůno země, spatřila Líla svůj příbytek.